برحال مختلف مولدون کو دمولان مبتی توسیب احمد سے ددورہ تفسیر قرآن دا نمبر کے سٹھ سپا محلہ بلاخیر مرغوث کی پا پان نو او پچی نو دوزار اٹھ کے شعرے دے دی دملاوی پتہ ایسا تھی اشاہ توید سنت کے سٹھ ایڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر تیس عبدالرحمن پلازا نیزدی مین چوک جانگیر روڈ سوابی پروپرائیٹر انورشیر توحیدی موبائل نم دیر تابیدار کلو تاسو د انسانانو نه او وبوی اغاو لی یاد د پیران ناملګری د انسانانو او وبوی اغ ملګری د انسانانو نه اے رب زمږ پیدا او سما زمږ په بازو باندې بعضه بند پیداسو زمانی د جاہلیت یو رسمو الله الله <سؤال> مفسرین کرام ذکر کړي کلا چې لک الله م ابن جريره د حسن پری روایت باندې ذکر کړي دارنګه سجاد وغیرہ ذکر کړي دارنګه روحلمانی دارنګه الله م ابن کسير دارنګه امام قرطبي وغیرہ دا ټول ذکر کړي پدې صاحب باندې چې هغه داوا چې انسانانو کله بل الله اكبر يو وادي تبلال يو زنگل تبلال نو پیر یانو باندي و پناغخته وی اغوزو بکبيري حاصل وادي بي سيدي حاصل وادي دا پناوالم نو دا فائدو دا مشرکین بالجن ا مشرکین بالجن ا اوسن دادی دغه نجوم یانو وغيرها و او رسید من گانیتی اغیتا نېټې خپل یاتی چې مونږه کرکړې تاسو مونږ نه او بو اي الله تعالی چورتیکان استا سوي می شبیتا ما ماشاء الله مگر آغا چه خوخشی دا اللہ تعالی مگر آغا چه خوخشوی و دا اللہ تعالی یو توجی چه دنیا که دا لماولد در کلو یادا اللہ ماشاءاللہ استثناد مومینینو دا چه غیبت نابار کی یادا مانا شكافران ناستثناش نا نمانا ده گرم اغا اور نا به حميم تبوزي گرم و عبوطا إلا ما شاء الله بشاك ربستا حكمت والده و حالم و كذلك نولي بعد الظالمين بازم ما كانو يكسبون الله والله دینا بادو دی برابر پاسی او دی بتا چې کوم ده الله الله شپګم اقبا او شپګم اقبا امتحان چې مساله توحید باندې راځي او دا ټول نسخه چې دا به خلق له پیسې ور او خلک بستا حکومت پرستا خلاف پاري پیسې به خلق له ور کوي دې د پاره چې تا او تا او اللہو اللہو اکبر وکا زالیکن والی دارنگی اڑو منگا بازی زالی من بازنورتاں پا سبب دعا چی دی کسب کردی دی حکومت تا بشورو شی او دا بوائی چی جیل تے کا دا بوائی چی قاتلی کا اللہو ای خوستان کار بسی اکبر ستان کار آغا اللہ ربولیزت ایک سو پین ذکر کئی تب اتا آئے بس عمل کوئی پخپلا طریقہ زبا بیان کومه هميشه زمادہ کار دے او تاله په کارم انتظار دم مرګي شهادت ته زکه چي موحدي وکذا لکہ دانګېلومغه باز ظالمان باز نور تاسو داچ دای ک سب کړه یا ما شرل جن تخفي به خره وي او ټولګي یاد پیرانو وال ان سيود انسانانو اي نور اغله تاسو تام تا بیا تاسو نا چ بيانونو له پتا سو باندې ايتونہ زمنګا و تاسو ايار له تاسو د ملاقات چه دادا قالو نو بوئی دی شهدنا علا ان پسنا گوای اکلم گا نو بانده دو کور کنو و دنیا او اکرار بوکی دی پخفلو زانو نو بانده انهم کانو کافرینو چه بیشکو دی کافرانو گورا زایران دا معلومی گی الجن والنس علم یاتی کم رسول من کم چه گورا رسولان راغلی دی زایران دا معلومی لیکن دا ګور اسان توجی ګن جوابات کوي علما کرام دي زیکه رسول دوکه اسمه یو اساله تنو دیم طبان نو رسولان چراغ لیو نو هغه اساله راغلیو انسانان او انسانان تراغلیو او جنات دا غي تابيو ذالک ال لم یکور ربک دا ال لم یکور ربک موله دا ذالک دا عذاب پدې علم یا علت د ارسال رسولو دا په سبب د علم یا کو ربک مولکل کرا دا چې نه د رب ستا چې موله هلاکی وکلو الله را په ظلم سره او اهل د غافل وی دا چې چرې نه کوي او د ټولو د پاره درجاتې مما داس نه چې د عامل عمل کړي او نه د رب ستانا خبره داس نه چې د عمل کوي وا ربک غنیو او رب ستا بے پروا د عبادت د بنګانو نه زور رحم هاوند مهرباني د فرسال د بیا و باندې که چرې نه هشی بو له پښتو تا سنا هغه څوک چې خاني کمان شاه کوم لکه څنګه پیدا کوي تاسو من قاو مین اخرین داولاد د دا کوم بلنا که خوغه شونه تاسو ابوسی نور براولی انما تو ادنا بشک اچواده کولیس تاسو را خامخات لونکې دی نه قیامت او ما انتم بموجیدن او نه تاسو اج دونکې الله لرا کولیا قاو می عملو ائلانه براد مشرکینه پس دا قباته ستونه امتیانات وشپغونه وایا چوک ما زما ملک پخپل طریقه باندې ان یاملیه کې نظام ملک د عمل کوونکې د دعوه ته د بزردا چې فو اب شیتاسو چې دا چاد پار دی انجام د کور د اخرت به تر انه لا ابن ظالمون بهشکه شانداده چې ناکامیا بيږي ظالمانو اشاره چې تاسو مشرکان زم واحد او موحدلره کامیابې دي مشرک ناکامیا بيږي وجالول لله الله دې ځای نه هغه باب شروع کیږي باب اسانی تر 150 نمبر آیات pore او پدې کې الله اراد کوي د پروسو مو باندې اگر رسوم غلطی جوړ کړو دارنګې نظر او نیاز باندې او دارنګې فتوا په مشلکی نو باندې او مطالبه په درو دلایل سره الله الله اول رسوم باندې راځو وجالول لله رسول د دې الله د پارا مماده اسنا چې پیدا کړې دی الله تعالی د پس نو د سارونه نسوی با حصہ او د پارا د شریکانو هم فقالو وای دې هاذا لله دایس د دا پارا الله دا, دا په خپل ګمان باندې دی وای ذال شرک کاینا او دای صد پاره د شریکانو دا مانس ګور پسل الله پیدا کړه سړی الله پیدا کړه او دای نذرو نیاس پدې کې د غیر الله کې یو غیر یې سي جوړي سي سي د الله او سي سي چکمند د شریکانو ګور خو ورپسې پلیتی فما کانا اوسم دادی پسونه الله پیدا کړه او دا و دا براتلل دا ملنگان اللہ دا شعال قرآن غری که رحمت که او دا شعال قرآن شاگردان چې بیا دا میند کرده اللہ دی منگ دا استقامت نصیب که اگه دا ختم کلو دا براتلل ملنگان په کرونو که بناستو غنم بیموڑو لاؤ دای پا خوزو بی لسونامو لاؤ دمونا بی پی مچول او د پیر نبا ساتر نو پیر زیب نجی ساتر نو لکه دا چه دای کوي. و پماکان ل شورکایم چې د شریکان دې دفاره پس نور سیغا الله تا و ماکان ل شورکایم او و ماکان چوب د الله تعالی لپاره دا به ملاوی دل اش هغه بار سی دل ورکولې به را سی دل با شریکان نه دیتا ملاوی دل با شریکان دی مانسو کم چې به دل الله پونو ورکنو که آ شریکان نه به ورکل خیر د خیر دی الله بے پروا بادشاہ دی بل او که دا شریکانو پنوم دا بگوره دا بلچالا ورنکه تاکارا باده لدرکی تاکارا اوسم مشریکین دا کئی پنجاب ته چلاړ شي او گوره د غوث اعظم پنوم بانه پیخور ته چلار شنو پیخور کې دا پلید بیا دیر دی دا سه زائی پا زائی بانه دیکلو هم دا مشرکان ډیر زیات تی دا اول رسمو د جایلیت اوسم دا خلکو کشتی وکا زالی که دوی مرہ ਸੰباندې راځو وکذالک زینا او دارنګ خېسته کړې دي زینا خېسته کړې دي ډیرو تا مینل مشرکینا د مشرکان ناقتل اولادهم وجل د اولاد خپل شورہ قائم شریکانو د دې ملیا نو پیرانو د دې شورہ کاو د دې لور دېم د پاره چې تبا کې دی لاره د پاره چې ګډ وټ کې پدې باندې دین د دې دایبل رسمو غایبدہ کول چې زمانه د جاہلیت کې چې خپل اولاد به حلال او حلال د پاره د غیر او داवत آ مولانو پیرانو خيستا کړو دانغه وګورکنه پلار د نبی عليه الصلاۃ والسلام حضرت عبد الله پخپل پلار په عبدالمطلب باندې ډیر زیات ګرانو خو غ نظر منلو چې دیو زالالم او بیاي بوتلو او لسل لس سخان باندې تر دې پوره شي ایس که شو د منجاور شي کم دی پس سلو خوانو باندې بیا پر خدا داب کل اوسم د غیر الله فنونه مانه دا حسین پنو ماندی شیگان زامن حلالی. بنام حسین، بنام حسن، بنام حلی، دا او سب موجود دی ویدات ترقیده. دا ترقیده کده جهالت ته. اللہ واللہ واللہ شاہ اللہ کچاری خواہش ویدات اللہ تعالی نمو کرده دا کار دی وفان زارو هم پرید دی لرا ومایفترونو آغا دروغ دی لرا وقالو درم رسم باندی را دو وقالو ویلو دی حاضر نامو وحار دا دا امواله متاینه چیزه دا ساروی دي او فصله هیر جوندا هیر جوندا بندی من دي لا يتعمو الا لمن نشا نماخرید لا الا لمن نشا مگر اغ سوخ خوخشی زمونګه غومان ده دای کی وانا امن اوسه ساروی حرمت ظهور وا حرام کلی شو دي شګانی داغه الله والله وانا امن اوسه ساروی دي چې نه بیا دي کی پاره باندې نوم د الله تعالی نه بیا د الله د پاره د روح دارو په الله باندې جوړول الله اکبر وی داس ساروی دي داوی حرام دي ځانبه حرامول کل ځانبه حلال کل ګورې دا ګور دا, دا پیر صاحب خاص شه دلا په پیر خوری یا د ځانه حرامول ته چې چلا کوي نو سلوی خرزه بغوخه نه خوړه دا اوسم دي او زمانہ د جاہلیت کیمو بعضی ساروی چاغي وي په دې باندې سوړېدل شاګانی حرام دي سوړېدل په پینکه لکه صایبا او خام وغيرها دا اوسم دی کوي اوسم دا کوي چې کوم ساروی دا پریګی دي د دربار په نوم باندې لکابر اعلان و غیره اوسم دا دای کوي او بل دا چې حج لو په پینت لوې سوري ګو په پینازکه د پاسو په ذکر نه کوو وان عام الله یذکرون اسمل الله یادا چې د غیر الله په نوم به الهاله نو یادت دا, دا, دا چې کم دی ذکر او اسکار دا په نوې کلمو په دا دکسه الهالی کی دا بابا دوره برکت لري چې دا به غیر د نوم د الله چې بدلور کې چې د رو جوړول وقالو ما فی وقالوا ا فلورم ارسموا پای باندې راځو وقالوا ما فی بطون هذ الانعام او یلو دغه سوچ دی په خېټو د سارو کې خالصتل خالصتل ذکورنا دی ا خالص زمنګا د ناری نه ود پاره یک ژوندې پیدا شو د رې سارو په خېډه کم بچره کې ژوندې پیدا شو نو دا به زمن خالص سڑی به خوری او جینا کای به ناخوری و محرم نو حرام کله شی به عل ازو دینه په بیان زمن گباंदे و ایاکم مایت او کچری و مردانا پمفیو شراکا دای بو پای کی شریک ساج زیه مو اس پاونا زرنا چې بللاور کلات اعلی دای لرا د دا بیان د دا دای انه بشکره دا الله تعالی حکمت والره پوها دا اوسم دار او سم موجود ده اوسم دا سے خلق شه چې دا فاطمی پونم باندې خیرات کای او دا به صرف جینا کای خوری او دا شرکت ته دا تحلیل او تحریم د کم ځای نه راړو دارنګې اوسم باید کورونو کې دوه قسمه کټوې پخېږي یو خاص او یو اومده او یو چې کم ده غیر اومده او خو ځل چې کم ده غیر اومده ور کړی دا ظلم عظیم دی دا تحلیل او تحریم شروع دی دارنګې په قبایلو کې اوس انده شته چې ګډان آلال کې نو هغه پوجرو کې خوای خذل اب مسخ راک نو ور کې د بیا مستیږي او نور چې کم دنو غډان فلک لري پوجرو کې او خذل پېتیو غیره په خکی دا ډېر لوی ظلم دی او دا ظلم یې ازوین دی دا جہالت نو سمسته الله قاعده خسر الزینا فتو به دی باندې تحقیق سره تاوان یې شوه که ځان چې قتل کوي لاخ په لاره په ګو کوټیا سره بغیر څه دلیل نه او حرامې کار کوي الله تعالی دای لاره دوجیز دغوناف الله تعالی باندې تحقیق سره گمرا شو و ما کانوا موتادین او نه دی دای لار مندون کیوه هو الزی اراده پنیاز د مشرکینو نظرو نیازو نظرو نیاز د مشرکینو باندې او هو الزی د الله تعالی ذاته چې پیدا کړی جنتونه سب باغونه جناتن باغونه صبرون والا او غیر او غیر صبرون والا او کاجور الرافس لو لا لا مختلف وی او کولو می وی داغه و زیتونا او خو او زیتونا او خو نلرا والرمانو انا لرا متشابه یو شانتی دی پرنگه وا غیر متشابه او یو شانتی ندی په خورا کی کولو حلال غنی تاسو خړی مانه حلال غنی خپل د دې میو دا غنی ز اسمرال کرچ میو کی وا اتو حق او ور کوي تاسو حق دې نه او شردانې پورا زید لو د دې کی تو سریفو شرک ما کوي شگا دال تعالی میننه کیدو مشرکانو سره وا مینال انامی او پیدا کړي دي سارونه حمولتان ابار والے ساروی وفرشا او سورلو والا اراد دې پتهریماتون مشرکینو باندې او دلال او مطالبه را دینه په درې قسمه د لایلو سره کولو کولو خریتا سود اسنا چې درکړي تاسو لره الله تعالی تابعداري م کوي شیطان یقینا دا شیطان تا سوده پارا دشمن دې سرګند ازواج جوړې ازواج اته جوړې دي اته اته جوړې دي بیان دغه د غډونا انس نه ني او خزاق کابدش او نعجا و منال او د بي زونا انس نار او مادا یو تته سو یبل تا, تا الله والله اوس مطالبه د دلیل عقلی قل اوایا تاسو چې دا حراموی قل اوایا ا زکرین اغه ناران د دی اغه دواله نارانو ایا اغه حرام کړی دی الله تعالی امیل اون سین یمادی دواله حرام کړی دی الله د ګړو مادا او د بزی مادا دواله حرام کړی دی ک همش عملته یا هغه څنګه چې چاپېره ده پامې باندې ارحیمونہ د دې دوړو ما دو د دې مندو هغه ارحیمونہ کوم چې ماده کړي هغه حرام دي نه نه دا یې نه دی آرام کړي د دلیل سره نشته مطالبه د دلیل اصلي نبيونی خبر را کيماته په دلیل سره کچری یې راړي ما ته دلیلو ان كنتم سارقین کچری تاسو رښتینی و منل او د س او دو خان دوه خان او که نر اومده ومن البطر او دو غوانون اسنین دو نر اومده وغی صور و بطر قول وایا آیا د ناراند دوالو حرام کړی دی الله تعالی یا غما دې دعا یا هغه چې مشتمل شوی دی چا پیر شوی دی پغی باندې راه موناده دی دوالو مادو اه ام کنتم سوادا نافيد دليل و یا وای تاسو موجود پاتم کې چه بیان کو تاسو ته الله تعالی پدې باندې کاته وحیدت شوی دس منجه دروغ وای مال فمن ازلمو پسو دړې را زالم چې دروغ جوړ کپل الله جوړ کپل الله تعالی باندې روتی د پاره چګمرا بغیر سده دلیل دېش کله تل توفیق نور کوي کوم ظالم تا قل او اعلی اجد رد شرک پھیلی اوایا چې نمم او حاضر ایزافي ده تاسو چې وتا حلال وای نو دا حرام دی اوایا چې نم مزه پانکه چې وای کله شوه د માતા حرام کله شوه په یو پهونکو باندې چې خویا غاغه لرمه ګر دا چې یو غ یا دا وی وینا بې دون کی اوه د خنزیر زکا دا هر واه د دینه دا او فسق انیا کلمه دا ا کلمه د فسکه چې د غیر الله فنون باندې نظر او هغه کوم نه حرام ده هر اګه یع کلمه د فسکه دا چې आवाज د تګ له شوي پاره باندې دا د تګ له شوي وي د غیر الله دني سکد د پاره بهې پاره باندې پس هر چې تاسو غره چې محتاج شو نوي او ته ځاس كون کې بیا بیا راګرځیدون کې پس بشکاره رب ستا به اون کې مهربان ده واللذینا جواب چې توای صرف دا حرام دي نو پایو د یاو د یانو باندې خو نور سيزونم حرامو نو داغه جواب هغه حرمت جزايو هغه دای تر دای د اعمالو ثمره ملاو شوی وا واللذین حدو او پا که سانو باندې چو د یانو حرام کړو مونږه هغه هر نکواله زفور نکواله لکه مرغابت شو چې داغه هغه نکوالته مرادي چې داغه د دې پنځو پمیانسکې پردوی لکه مرغابی الی وغيرها دا الله الله <coughs> وامن البقره او عَوْ داس او غویا نو ناوال او داس وامن البقره او د خو یاننه والغهانه مې د ګډو بي زونه حرام کړو موږ په دای باندې واز دې داغه دوالو الا ما مگر اغه واز ده ح حمل زهور ما چو چت کړو شاګانو د دې اویل حوایا کولمو د دې کوم کولمو سره چې په واز ده اغه حلاله او اویل حوایا یا کولمو د اغه او مختلط وایا ګډوشه به ازمن د اډو کی سراي نلې داغه بعد لاوار کړو موږ دایله را په سرکه شهید باندې او یقینا خامه هم موږ یوشتنی تسالیک چرې دې نسبت درو هون د رحمتوا سیا دی او نو پسس کېږې عظم دا او د کوم مجرب نه سی کولوله ځیننا شکو دیل د دی اوور دغې دی داوه چې ګوره منکم شرکو کوو نو پهې باندې الله خوشالله د الله دغې جواب کوي نا نا نا تدی باندې الله خوشاله نده الله تعالی دنیا کې اختیار درکળે دی لکه اللي ابلوکم 48 د سوره مایدې امتیان در باندې کوي اختیار درکળે دی ها ارسه پیدا کون الله دی لیکن خوشحاله په ارسه باندې الله نده یوم شیته را دی دی ارسه کیږي پای را دد الله باندې خوشې سخه کیږي نو پاغه خوش خوشاله دی او چې بد کیږي نو پاغه نده خوشاله ده خلا صد جواب ده چې دې زاینو کې راځم که نورو زاینو کې راځم که اوس ذات اعیادت نرالم سورې عرب کې براشی 28 کې لا یام ور بل پاشا الله او په شرک باندې امر نه کوي دارنګ را بشي سورې زمر اوم کې لا ير زال عباد الكفر د بندګان د پانک کوفر خو خینا نو مشیته رضای غیر د مشیته را دینه الله اکبر سايقول الذين ذره چوبايا کسان چې شرک کړه له الله تعالی څخه د الله تعالی نو موږ اول جواب که زالی که دارنگی نزبت درون و کلوه کسانو چه مخیو دینا ترده پوره چه ویسه که آزاب خپل آزاب زمنگا دویم جواب او آیا آیشتی تاس دلیل و فتو خرجو لنا راو باسی اغام مند پارا ویز راو باسی دلیل شتی زخر چه اللہ پده خوشحالره این تت تا بی جواب تاسو تا می دارینه کوئی مگر دو گمانو نئی تاسو مگر ات کالیان توکیا نوی توکیا بوز بادیان یی قل وایا سلورم جواب فلیل الله الحجۃ البالیا پاس دا الله د پاره د دلیل کامل په اوامیر او نوایو کې نو خیا کنه کم ځای کې حلو حرمت کې کم ځای کې تویلی فالو شاء پس کچر وحید الله تعالی کچر خو دا الله خامخای دایت به کړو تاسو تاسو تاوالو تا هواله والا کې لی ابلو کوم امتحان در باندې کې 48 ځمایه دی جواب پینځمو وای تاسو حال او مشواد کوم چې راو بلې تاسو موليان خپل آغه یا شهادونا چې غوي ګوای کوي ګوای یو کې چې حرام کړ چې بشک الله تعالی حرام کړی دې لاره زیک نه خپل موليان راو بلې کته وای چې دا سختیده او توای دې سختي کوي نو زاي خپل مليان را بلین زغه بعد قران دغه بیان کومه والا کان تشدیدن بیانو کتابه واظهار قول من نبی محمدي فاني بحمد الله ربي مشددن الوم شهودا وشهد كل مشهدي الله اکبر فاين شهيدو پس کچرهای گواهی وکلا بلا دلیل کمشرک راغله یو گواهی وکلا مولا غټ خټه راغله دو گواهی وکلا د دروغ دو دو آو چی اپړه کتاب کړه دی فلا تشهد معهم هم، مکوا ده دیسره والا انت تویو تمداری مکوا ده خویشاتو نو کسانو چی نسبت د درو کلا تون زمنګ تا او آو آو کسان چی ایمه او دا کسانو چی مان نه اړی پخپل رب باندې او دای پخپل رب باندې حصہ دای د خپل رب سره ای جوړه اون چی دی قل دا دریم باب د پیدې تر اخر د دې صورت ا او پدې کې سپاګ منحيات او پینځم ما او ا تهریمات الہی او په زمين کې ذکر کړي دلیل واه په صداقت د قران او اخیره کې عقیدا د پیغمبر ب ذکر کې او ته تمد صورت قل تعالو راشئ قل ويا قولوا يا تعالى ورشيات لوچول اولو نه ما پتا سو باندې آج حرام کړی دی رب تاسو پتا سو باندې مخالفت اغه در باندې حرام کړی اغه سدي الله تشركو بالله الله تشركو بشيا دای چی صدر بنګور دی تاسو ده دی الله سره شاین سره برسه و بيل اولا نه ده او اول عمر و بالوالدین انسانا او احسان مکئی دمور و پلار سره په احسان کولو سره ګوره زمانہ اجائیت کی شرک و اسم شرک دے و بالوالدین انسانا دمور و پلار سره شرک دا احسان نو اسم غدی دوی من و لان تا قتلو اولادکم او موجنن تا سوخ پل اولاد من املاق دلوگ دواجنا اللہ اکبر سوری بن اسرائیل کې وام راشی آیات لمری کتیس کے قتل حقیقی یا حکمی دوار دا شامل د زمانه د جاہلیت کې دا شو لکه عربو کې د ظلم او غیباته قانون موجل دا رنګ غیب جنن کوي او دا تفصيل ماشه کم نه خپل کتاب کې بیا کړی دی چې کله تردید کوم او کوم عاقبات چې میزه کړو وې عاقبات دا رنګ شپه عاقبات چې کم می ذکر کړو دا ماده کتاب کې بیا ذکر کړي دي او می مې د حواله مورکې جا 4 اغسطی دي او دلته مې تفصيل هغه بیا وګورئ دا می ویلی چې دا اوس کم خلق داوی منسوبه بندی خانه‌دانی منسوبه بندی دا هغه د ابو جال اولاد دی الله یاره صبر خری اللہ و انہ نرزو کو کما منگا روز درکوت اس لرا ویا کو و انہ نرزو کو روز درکوت اس لرا و دیلرا والا تقرب الفواحش درے منہی زنا عام و زمانہ جہلیت کی اسما محمد اللہ و داس من کوی لا تقرب الفواحش منز کے تا سو بیات آج سرگن وید دینا آج پٹی ما نا جوارے ہ بانے ما کوی غلط خیالات مرا ولی یا الله زم حفاظت کی و صل ر منہی ولا تقتلوا النفس لتی تا سو آغه نفس حرام کړی دی الله تعالی وجلاله الله بالحق مگر په هغه وغیرہ کې الله اکبر بیا جایز آه تم کې قتل وغار تھا مو نه نه اقتل وغار هر سیاسي عام کړل الله دی تبا او بربادت کی دا وصيت کوي الله تعالی په سرا لا لګم تا تلون دي په اړه تاسو آکلن کار واخلي ولا تقربوا المال لتي م بين زماني منځ کې مال دی تیم تا ما ګر پاتای سرا چا ډیر خستنا تر دي پورې چور شه بلوغتا معنا بار طریقے سره چیکارسته نه خیر ده اخلاق کنی ده سفها یادا چی من دا غد مال حفاظت کین نو مزدوری کو لکه مخه ما سورہ نساء ویلو دا پین زمانه ده او د مال خورلام او سوم عام دي دا ټول رسوم د جاهلیت دی وا او فول کیل او المیزانا دیم امر ده د عواميرو پین زونه وا او فول کیلا پوره ور کوي تاسو وګیل لرا والمیزانا او تل لرا پورا کویدا ټول او ناف کې کم زمانه د جاهلیت کې الله وای پوره ور کوي او, او سوم دو کې دړه کې هر بازار کې پوراور کوي تاسو وګیل لالا تل لالا بل کې په انسان سره لا نو کلفو بوج نه چومګ نه سم په نه سم باندې موافق د وځ دا تاقد ده و, و اذا قلتم درم امرو هر کله چې تاسو نه کوي فاضل نو انسان سره ویناو نه کوي ولو کان ز قربا اگر کوي اغا رشتہ دار درم امر انسان سره ویناو نو د دروغو وي دل تعالی داسه اوسم دغه شه دي وبعهد الله علما باندې پروااله او کوي وا دبه ماتوله دا څلورم امر او سم داغه شی د وادي واته دا زمانا کو دیو جنه خو سی وای ک څوک ز اقسام ک تلغړن سوره علیمران دوه خلک وې ټول وادي ماته ک نه سیاستان چرې دا ټول د سیاستان جهاله دي جهاله لوی جاهلان ظ کو دا تااس تووامه وسییت کي تاالله تعلا پهېوانندې خاه چې او بشا ک داقرورې قیم لالار ده زما برهبر ترغبيله القآنو فطببي او ددي او شپګمه وال د فبي او امر شو او تبي اوصبحله شپګمه نه تابی دامه کوي تاسو د ګړو وډلارو دبي د هتو فتهفر د قجوبهې تاسو له عن سبي ه دلارې داله تعالنا چېقرآاند دی دا تاسو وصیت کوي په تاسو الله په ها مها چې تاسو ځان بچکي د نارو اوونه الله اکبر دلېل نقلي د موسی عليه سلام الله علیه اچھا ای به سنلو شیخ د وی صاحب به پندای شه به تعقیب ذکر لري اچھا ای به سنلو شیخ د کابل ګرام به د دې بیان نرستو درته دام وایمه سوما تینا بیا ورکړو مونږ موسی عليه السلام نړی کتاب تمام دفع راځو پوره کولو د نعمتونو علی الضینا پاکه سانو باندې حامل کلو وا تفسیل او د پاره تفسیل د هر یو وہ ہدا ااشے چلو تے دین کے محتاج او ہدایت تو رحمتو او دا پاردا ا رحمت ہا ما حاج دے ملاقات افل رب بندی مان راڑی او صداقت دا قران دلیل وخی پاگی بندی دا عظیم شان کتاب دے نالے گلے مں گدل راتاتا دگتے دا خیر و برکت نہ تابیداریو کی دے او یلگی دلانہ ہما چتا سبند راہ حکم کلیشی اللہ انت کلدا چن وے تا سو اللہت برائے نزول قران دا چن وے تا سو دا چرا لے گلے شو کتاب پ دوڑ لو بندی یہودا ن سواراو او ناو بشک امنګا هود درس او تدریس ده نه بالکل به خبره او دا چې نو اي تاسو چې بشک امنګا را له غله شو امنګا باندې کچره را له غله شو امنګا باندې کتاب خام خاو بمنګا ډیر پیدات باندې دا نه تحقیق سره راغله تاسو ته سب دلیل د تعالی صالح دره راستہ سناوي دایاتو رحمت پس پس پمن از لم سو د ډېر غټ ځانیم دا چا نه چې نسبته درو غو کاتونه زمنګتا او ما خيوالو د دینا زړه د شي بدل ورکوم گا که سانتا چې ما هله دایاتونو زمنګ نا سو الان صاحب عذاب بده بې ماکانو یذيبون پساو د دې باندې چورې چې راځي کو داتون د الله نه حال دا دا يا انزورونا دای انتظار نکوي الا ان تئومل مل لا دا چې راشد د او يا اتيهوم ربوك او یا ات يا ربك يا رش ربستا في ظلال من الغمام لكبكره کې درښو زکرې کې مشبهه او ما بکره کې لو تشبيه د الله د مخلوق سره یا عذاب دربو يا رش بازي ان في چې د ایمان ته محتاج کې نخ ورتراشی نو پا غرس باندې ایمان فائدہ بور نه کیو ایمان او عمل دد لامت کن چې نو د چیمان راول مخکې د دینه یا نو د چی, چی, چی کسبې کړي بی ایمان یا عمل خپل کې د توحید دا ترجمه شوکلا ایشکالات ټول ختم شو لاړلو ہو دیا کہ اس کال دے اس ما ختم کو قل وایا انتجر انتظارو انتظار سو بے شک ہم گا منتظر انتظار کون کیو تخویف اوخراوی بے شک آسانو فرض کو دینو مو اہل بد معدی چ تسنسک دین پھل وکانو شاوی مختلف ڈال نی تے دینا پے نی تے دینا پے شکی انما امرہم بے شک امر دے حکم دے اللہ تعالی تری بیا خبر ور کی دی لرا ف آسمان نیچے دے عمل کا من جا اب الحسنہ بشارت ہا رچاں چ راتلے ہو کنے پز د د پارا لستی په میسل ده باندې دا فضل د الله دی او هغه چې اوا سوګ ده چې وکړه باندې فلا یوجا مطلب ورنکلیشد لار مگر په میسل ده باندې اودې سره بزولون مون نکلیشي اتمد صورت قل اايا انني هاداني ربي چه بشك متا هدايه كره رب زما پتانا دلارے برابر باندي دينن دے باندے زفحین دل قبور پا زمانہ دل جائلیت کے ردو آئی با قربانی کولا اللہ رب العزت پا امان دے رد کئی اللہ اکبر زمان قربانی دابد اللہ دا پاری ند قبرو ند پارا اللہ ما آلوسی رحمه اللہ مسائل الجائلیت ذکر کئی رد دے پا دے باندے لعن اللہ و النسوارا اتخذو قبورا انبیائی مساجدہ لا شريك له نيشتريس کرسماس ریګد دې الله دا پاراو پدې باندې حکم کړی شوی دی માતા او زما ولدا غاړه کې خودونکو نه دې امت نه او چې ولدا غاړه کې خوندن ګو مسلمان شو نو چې کله وفات شي نو نسمت المؤمنين طيرن تعلق في شجرات الجنه حتى يرجع الله الى جسده يوم يبعثه الله اکبر ازي هيات هيات او دکسه حیات دنیاوی د جسد دې عنصرې خبر نیوایم نه قل غير الله رب هوایا غیر د الله تعالی ناولہ ټوم زرا بو د الله ربو مالک د هر یو شی دی او ولات کسبو کسب نہ کوي الہ یو نفس د بعدي اعلان يا موږ ور بالې پدې نفس باندې او چد بن نفس اوجه ته انکه ويزره اخرى بوج د بل نفس د ګنا د بل چا ثم الى ربكم يا رب استعوا بس استا صدا خبر بدل کی تاسو پاس باندې چوي تاسو پای کی چې اختلاف مو کو اره د پشرک وتا سروب اويز باد تصرف تعالی او الله تعالی ذات چې ګر زوي تاسو نه لایا یو بل پسرات انکه پزما کی اوجه کړی دي باز الله اکبر درا جوکه سوک مالدار سو غریب داواله سوک بادشاہ سوک پتیره داواله لیابلوه کومه لیابلوه کومه دغه پارا چنتیا نو کی پتا سبانه پاسکه چ درکريتا سره را. بهشکا راغستا زره حساب زره عذاب ور کولواله کلچ وخت راشده عذاب او بهشکا اغه ده خامها بهون که سوره الانعام کې دوی یې او پاره کې رد کې داول د شرک اتقادی او بیا د امتیازان د سوره انعام غنو سورۃ ممتاز او پکثرت د دلایل و اخلیو سرا سورۃ ممتاز او د شرک په تفصیلی رات سرا او جمیع اقسام د شرک راځي کول پاغه ممتازو دارنګي سورۃ ممتازو پا غنوش کالاتو سوالونو جوابونو سرا دارنګي سورۃ ممتازو پا کا باتیں ستو سرا سورۃ ممتازو پدې سرا چې د ابراهیم علی السلام آغا بیان را کل کو چې د خپل پلار سرا مناظره او د قوم سرا مناظره الله اکبر دارنګي صورت ممتازو د مشرکینو پرات سره چې د تمامو مشرکینو رد کاو دارنګي صورت ممتازو په دې سره چې مساله توحید باندې 11 تیری مساله توحید ذکر کوله په دې باندې صورت ممتازو دارنګي رسوم د دا جاهلیت تفصیلا غیر رد کول او ذکر کوله په دې باندې صورت ممتازو واخر داوانا ان الحمد رب العالمین إِنَّكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَلِفْ لَا مِمْ صَدٍ کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منه لتنزر به وذکر للمؤمنین سور اعراف مکی صورت ترتیب دنزول کے یاوکم سالوې ختم ده پس د سورې سوادنا او ترتیب د قرآنی کریم کې وملان بار ده پس د سورې انعامنا عربه د ماقبل سورث سره دا چې سورې انعام کې مسله توحید په دلایل عقليه او با ثابت اگړه نوپدی سورت کے سور آراف کے دلائل نقلیہ ذکرکی په اس د دا توعید بانده دارنگی سورت کے سور آنام کے اول رد دشر کے اعتقادی اوبیاء دشر کے فیلی نو سور آراف کے اول رد دشر کے فیلی کے اوبیاء رد دشر کے اعتقادی دارنګې مخدې سوره انعام آ ختم په دې دواو جملو باندې کوي نرابک الله سره یو لائق وای نو اعراف کې هم دغه آیاتونه راړي تاسو یې ان علامه سبق انعام دلتا وی لسری اولایقاب دا رانګ سوره انام کې د نوح السلام او د موسی علی السلام او د لوط علیه السلام اجمالاً بیانو نو سوره اعراف کې دغه تفصیل له دا رانګ انام کې سمع ابراہیم علیہ الصلات والسلام تا زمکه او د اسمانونو د بادشاہي دلایل ورکړو نو دلته کوي حوالہ مینظرو دای په دې دلایلو کې غور او فکر نه کوي 185 کې دې دې د لایلو کې غوړه او فکر ولې نه کوي ما حضرت ابراهيم لور کړو نورم غن و, و جو تاسو راو بد دې سورۃ ما قبل سره داوا د سورۃ د سورۃ داوي درې دې اول داوا سینا تنگا کتاب میں دل در کرده قرآن کریم سینا تنگا نکی پا بیان دا دی بانده و پا مخالفت دا دی خلکو سینا که تنگ سیارانده شی او دا ذکرکی دویم لمبر آیات که کتابون ان انزل ایلیک فلا یکون فیس ودره کا حرج دارنگی دویم داود سورتو آدا چیت باد ماون ضلعو کا او دا شیطانانو پلار روانه گئی ابتداد د ماون ضلعو او دا ذکر کوي دریم لمبر آیات کې ایت تیو ماون ضلعای لای کوم ولا تتو مین دونہی اولیا او درېم دعاو د صورت او دا چې یو رب ته چغاو او دا ذکر کوي آیات لمر 55 کې او دو او رباکم تزرعون او رب راو بلې عجزای سرا په پټه سرا رب ته چغاو دا دریت دا به ذکر کئ یو داوا چې اتي بعد ما انزلا قران می درکړه ده نو سینه دې تانګه او په سینه کې دې تان سياره او دریم دا چې تيبان ما انزلا و کئ او دریم دا چې چا خپل یک کی او رب ته او بل چا ته چا موه او خلاصد سورت سورت دوائی سی دے سورت دوائی سی دے اول حصہ دا تریپن لنبر آیا تا او پا دے کی ارد د شرکې فنی او دیمه یسا ا د 54 لمر آیات نه تر اخیره پورې او پاره یې کې رد به شرکې اعتقادی باندې ا یې کې رد به شرکې اعتقادی اوال یسا کې درې بابونه دي او هر باب کی پنز پنز خبر او دی او پا دویم ایسا کیوں دری بابو نا دی او پا اے که هر یو باب کی پنز پنز غٹ خبر وزکر کئی اول ایسا کی اول بابا سرلسم لمر آیاته پوره دی دې کې والا خبره ذکر داواله داوی دویمه خبره د ذکر د دویمه داوی او دریمه خبره تخفیف د دنیاوی څلورمه خبره تخفیف اوخرهوی او پنځمه خبره ترغیب انقياد ته چې الله تزه نا عاجز کای او اتباع کوي دويم با د عادي اولسم نه د 36 لومبر آیاته دی او هغه کې پنځه خبرې دي آی کې هغه خبره واقع دی ابلیس او د آدم علیه السلام چې د متفريده په دویمه داوا باندې دویما خبره یا بنی آدم سره خطاب صلوور پیره اول د فقره د تشکیر نعمت نعمتونه مدار باندې کړی دی هغه یاد کړي دریم خطاب بویای 2728 کې د فقره در رد دلیل د مشرکینو دارنګ بل ભی 30 کې خطاب دریم خطاب د فقره در رد د شرک پھیلی او بل با بیا پینتیس کی سلورم دا پارا ترغیب اتبا دا پیامبر تا نو دوی ما خبر شو سلور پیر خطاب پیابنی آدم سرا دره خبره خبر تحریمات الہیہ زکرکی تینتیس کے سلورم خبر بشارت پینتیس کے او پینزم خبر تخویف اخروی 36 کے دریم با په والا ایسکه د آیات نمبر 37 ناتر اخر د دې سید 53 پوره او پای کوم پنځه خبره اولا خبره زجر مات تکلیف 37 کې دویمه خبره حالت برزخی او اخروی 38 کې دریمه خبره رات په شفاعت قهری 53 کې او پنځه سالورما خبره مکالمه فيما بينهم او 44 کې او پنځمه خبره بشارت 42 کې الله دویمه حصہ چې شروع شنو اول باب دا آیات نمبر 54 نو اخلي دا 102 پوري او پدې کېم پینځه خبره اوله خبره دا چې درېم دا او په کې ذکر کایي 54 55 کې بیا 58 کې ذکر دی او مثال دویمه خبره اود درېمه خبره په پینځو دلایل نه نقلیه ا ذکر کایي سلام ورحمه الله 94 کې ذکر کړي ابتلاء بالنعمه وان نقم چې نعمتونه مې او غزابونه میرا واستو په دې خلکو پنځمه خبره داسې آیاتونه و چې ذکر کې چې دا غي تعلق د ټولک واقعیاتو سره ده 94 نه د چينې نه په دې حساب کې دیم بابا اوب شروع شي سومدا اسنا مين باندې موسی 103 نا او پای کوم پنځه اول په موسی عليه السلام باندې او دا بوی دا باب تا 168 تا پورې تر 160 68 pore او پدی کی پینځه خبره ذکر کوي اول ذکر د اته حالات او چې په موسی علی السلام باندې راغلي او په هر دای داهک باندې هغه راځي دغه خبره ترغیب ابتداء پیغام برتا دغه خبره بیان د توحید سلورمه خبره ذکر ده این آماتو بنی اسرائیل و بانده ایک او پنزم خبرات تخویف دنیاوی پا واقعی ده اصحاب السبد ایک سو تریس باپ پا اخیرانی دویم ایسا کے آغاز ایک سو او نستر لمبر آیاتنا تر اخیر تر صورت پوری او پاگه کې پینزه خبرې اول خبره دا یو کول دا غیرت پسلو رو طریقو بانده دویم خبری دا سه آیاتونا چه آمو تعلق دی دا دری وارو داو سرا دره ما خبره نفی ده اشراکو شرکیات رد کئی نفی ده شرک فی التصاروب نفی ده شرک فی العلم نفی ده شرک فی الدعا ده ٹول خبره ذکر د بازو آدابو ایک کې نانوے کے خبره ترغیب قرآن تا دو سو اور صرف دلیل نتلې ده دا فرشتونا دغه صورت خلاصہ اوس اوله حساب چې هغه کې رد ده پر شرک پھیلی باندې ا شرکیا تو اقسام ماته استویلو اصول کې مختصر انداز کې چسپاونه بیا ایر نشي چې شرک په پیل شرک اعتقادي څه او دشر کې فیلی یخلي څو اقسام او اغانې ویلو سورہ مائده کې مې بیا تفصیل سره لګويلو او دشر کې اعتقادي اقسام مون ویلو چې په څو قسمه ده دغه تقسیم مون کړهو چې ارستاسو یادینو بیا په دې سوراتونو باندې پویل اساني او دا خلاصې بیا اسانيږي الله اکبر اوس اوله حساب پاږي کې اول باب او پاږي کې پينځه خبره الف لام میم صاد الله په يغي پما ناده دي هوروب وانه هوروب موقتاه تي او تفصيل ما سوره بقره کې تاسو ته کړه چې د هوروب موقتاه تو سمق پار راضي او د دې مانيو باندې سو کويږي بار کې متاديرات علماي کرامو کي دي مانا والله عالم تعالا به مرادي الله الله پويږي پمانان دي او روپ باندې كتاب ان انزلا اليك اوله دعوه كتاب ان انزلا اليك فلا يكن في صدرك دا يوزي مشان كتاب دهراله غلي شويره تاتا فلا يكن في صدرك حرج پس نه دي شي تنگ سیا منهو دا بیان د دینا لیتون زیر بیه و ذکرا للمومنین دی دا پارا چوی روی تخل کو لراپ دی بانده و ذکرا او نسیت تی للمومنین دا پارا دا مومنانو سینا دی تنگ نشی بیانو کا دا قرآن کریم سینا که ری تنگ سیا را نشی دا بیان دا دی قرآن نا اللہ اکبر از سینا چی مشرکین مبتدرین در بانده عراشی او خلاف شروع کي او استاد سینا تنگشی دا سینا کې له تنگ سياره نشي دا देवाジナ الله مېبني کثیر معنا کوي فلايقن في صدرك حرج الا تتحرج به لا تتحرج به في ابلاغه والانذار به پدې تبلیغ د دې قران په تبلیغ سره دارانګ دې د قران په یری ور کولو سره سینا کې تنگ سياره نشي بس ورکو تبلیغ د دې قران کو او انذار ورکو او سینا دې نشي دوی مدعو دی باب کے دوی مخبرہ اتبعو ما انزل ایلیکم می ربکم تابداری دا ما انزل آو کئی دو قرآن و دو سنت علامہ ابن کسیر مانا کئی دارنگی مدارک مانا کئی اتتبعو تابداریو کئی ما دا قرآن و ما دا اغاہ حدیث و انزل ایلیکم چرا لگلی شوئی تاستان طرفات پروردگار ستا سنا مدارک قرآن و سنت مانا کئی وحی جلی و وحی حفید د ترپا ده پرور ده, ده گارستان سنا وَلَا تَتَّبِعُ او تابداری میں کوئی ماں سوا ده دینا ماں سوا ده دینا نه خلاف ده دینا اولیاء ده نور و دوستانو مزداق شیطان نه الله اکبر زکا علامہ ابن کثیر ذکر کئی من دونه اولیاء من شیاطوین الجنن الجن والانسی الله اکبر ده شیطانانو ده جنناتو او د پیر د انسانان نه اغ شیطانان که پیریان دیاو که انسانان دی د غی تابداری مکوئی او د تایید بیده دی صورت آیات لمبر او اللہ آیات لمبر او وشتم پاگئی کم راشتا سلگو گو رہی چه مراد تین شیطان دی اللہ یا بني آدم لا يفتننکم الشیطان کما اخرجا بوئیکم من الجنت ينزعونهما لباسهما لیوریهما سوآتهما انه یراکم هو قبیله من حیث لا ترونهم انا جعلنا الشیاطینا اولیاء للذین لا يؤمنون بې شکه مونږه ګرځولې شیطانان دوستان د پارداه کسانو چی مان نرآړي وګوره تایید دغه شو چې مراد ته شیطان دے دی او مزداق شیطان دی داننګې دیرشم کې بیا تایید دده براشي چې دیرشم لمړی یاد کوی ان هو متخذو نا اولیاء من دون اللہ ویحسبون انہم محتدون بے شک دائی نیولی دی شیطانان لرا دوستان ماں سیوا دالانا او دائی دا گمان که گنی دائی ہدایت کلیش ویدی چاریم دا سندان نوز مراتب نه شیطان دی نو دویما خبره په دی باب کې او دا دویما دا دادو کل صورت چې ته بعده ما اونځلاو کوي د قران او د حدیث تابع شي او د شیطانانو تابع داری مکوي قليلاما تذکرون ډیر لګ دی چې تاسو نسيت حاصلوي واکم من قريهتين دیمه خبره تاسو وی په دنیاوي وانکم من قريهتين اهلاک نہ فجاءه با سنا او کم من قريه نو ډیر د پیلو نا اهلاک زمږه د هلال <سؤال> کولو دغه فاجا اها با سنا پسرا بغي غيتا الله الله با سنا عذاب زمږه بیا تندش او هم قائلون یا بودي آرام کوونکی د غر او هم قائلون چا عذاب نو یا با دا شپیر آغی یا با دا غرمی آرام که زکا عذاب چرا زی دا په وقت دا غفلت کرا زی فما کان داواهم پس نو اچاد دی اذا از جا اهمار کلا چرا غی دی تا عذاب با سنا عذاب زمنگا الا ان قالو اننا کنا ظالمین الا مگر دا ان قالو دا چویلو دی اننا کنا ظالمین بے شکو منگا ظلم کون مشرکان آئی و بیا خپل ظلم بانده اقرار کاؤ خوچی کلبا زمانگا عذاب را غی عذاب چې برا بیا به پخپل ظلم بانده اقرار کاؤ او پخوا دا تخویبی دنیا وی شو اللہی پخوا می اونگو را دیر خلق تبا کردی دیو بیا بیا چغی والی او یر ایگا زمان مسلو ما مانا د قران بیان او کا سينكري تان سياره نشي تابیداری د ماون زلاو کوي د شيطان نانو تابیداری م کوي او مساله د تويده او مان اي اودو ربكم تزر او فيا ورنه تباب مکمل ک څنګه چې موږ په خاني تبا کړو فلا نسالن الذينه تخفيف اخروی دا سلوره ما خبره پدې باب کې فلا نسالن الذينه ګورہ فالا دریوته کو سره تفوی فرقای فالا نسال الان اللذینا حمھا تاسو په حکم غدا د اکه سنا اورسلا چلیګله شو دیتہ الایہم لیګله شو دیتہ انبیا اورسلا لیګله شو الایہم په تراب ددای باندي یعنی انبیای کرام متلیګله شو والا نسال الان المرسلین او حمھا تاسو په حکم غدا لیګله شو انبیاونه اغاینه بام تاسو کو ا تاسو د استشهاد د تاسو په دې کای چرای شه گوايو کای چ تاسو مساله رس او کنه دا رسول او د دینه تپوست ده نه تپوس او سوال د توبیک ده چ تاسو من له وا کنه وا من دا ولی طریق سره تخفیف د ویمه طریق سره فلا نا قصو ان علیہم خامها بیان به کلمنګا علیہم پدای باندې بیال مين په پوي سره ما کنا او نی مونگا غایبین نا خبر غایب د دینه والوزنو یوم اذن الحق د ویمه طریق سره تخفیف والوزنو یوم اذن الحق وزن پا دا د دا قیامت بانده بلکل حق ده د اعمالو د اعمالو وزن بکی گی فمن ساقولت موازینو ہو پس هرچی آغا سوگ ده چه درون شو تول د اعمالو دا دا فا اولائکا همون پس دا بزرګان دا دی کامیابی دن کی ومن خفت موازینو ہو هرچی آغا سوگ ده چه شو طول دا اعمالو دا فاولائک اللذینا پس دا کسان آغا دی چه تاوان کیوا چوخ پلزانون لرا پس سبب دا آغا چه په دئی پا آیاتنو زمنگا یزنیمون انکار کون ان کی انکاری کاؤ زمنگا زلم پا آیاتنو بانده انکار دا آیاتنو نا الله دے دوو د یو طریقو سره الله تخفیف ورک یو طریقه دا چې زواد امبیاو نام پوز د گواہی کوم چې راشه غوا یو او تاسو نه بم تاسو کوم زمند دا چې زواد پورا پورا بیان کوم الله واي ز پوهه پارس زبا بیان کوم بل دا چې تول د اعمال وکوم ګره یاد ساته کنن دې اتې بعد ما انزلو نکړاو د تابعدار د شیطان شوي او مسل توحید دیو نه منلا اللہ الله نو بی خیرنی مسلو منام وزن دا آمالو اللہ اکبر وزن دا آمالو حق دے قیامت پر از بانده او دلتا علماء اکرامو لکا اللہ ما ابو منصوری ما توری دی آن تاویلاتی اللہ سننک دیا کدیر خکولی باس کلده بیاول وزن یاو مزین الحق بانده او دیر خکولی دا مسلی ثابتہ کلده دا او احادیث کرام زی چې وزن د اعمالو شته علماي کرام سو قسم ذکر کوي یا خدا چې په پہل د اعمال به تل کېږي په یو بندوي چیر اعمال به څنګه تل کېږي او اعمال هچ کم ده داغ جسم نشته نو الله را العزت بدت قیامت پر زده له جسم ور کی کنه الله بدا اعراض اجسام مگر او الله ته سمحال نه حدیث کرا زم چې ال عمران او سوره بقره الله اکبر د قیامت پر اس باندې بارا شي او اب مجسم وی دارنګ دویم کول داده چې کتاب د اعمالو بتل کتاب د اعمالو د اعمالکم کتابونه پیرسونه چې دی هغه به تړل شي لکه حدیث د بیتاقه کې چرازی حدیث د چټای چې او تربتبلوی رېډیستورناوی د ګناوونو خو یو انسان چې کلمت توحید ویلی وي وی. اغه په مقابله کې بل تربتا کې خودیشي ا کلمت توحید چې د انسان په ځړکه وي هغه به ندرانه شي اوبه تدرانه شو دا به سپک یاد arange چې کم خلق او عمل کړه دی انسانان دغه انسانان بدلل شي خدانه چې کم دنیا کې غټي نوداغه بګینه وزن ډیره حدیث کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمای یو يو تا یوم القیامت بالرجل السمین فلا یزنو عند الله جناحه باوزتن د قیامت پرځ به یو سرب سره راوستي شي چا دنیا کې اعمال د قران او سنت موافق نه کړي او مخالفي کړي نو د ماشې د وزروم را وزن باندې دونه کیږي ایس وزن بینوي بی مان چا چې نه کمال کړي نو کډیرس پکوي د قیامت پرځ بداغه وزن الله درون کی الله د زمن اوزان دران کی او الله د زمنګا اعمال دران کی الله اکبر او وزن د اعمالو دا حق ده بازه خلق اوسم داسه استه حرامه البسن تللیشی او د متازلا او دا اشا کونا دا اوسم پر د کالجونو یونیورسيټو کې پیدا کیږي د سرسید رحمت خان په شکل کې عام ده دینه چې کم ده انکارونه بیا کړی دي دا رنګي اوا جنت او دوزخ د سره نام نه یي جنت او دوزخ شته نه ټول غلمان دا د دنیا ته کم ده نو ذو بالله دي دا خزه ولا کاندي له انسان تر شوو او دا د انګریز ډېر غټ ایجنټو د انګریز ایجنټو پیدا کولو صرف دولمه د دیوبند په مقابله کې الیګل کولاو کاله چې الیګل کولاو شي او خلک مدارس او تلان نشي په یونیورسيټو او کالجونو باندې ولګي هر چا توافقلا بدله ميلاويږي والا قدم مک کرنا کوم کن تر جیب دے انقيادت او اتباع پیغمبري فقتا والا قدمكن ناكم تحقيق سره ما زائد در کله ده تاسو ته تا فل ارضي فزم زائد در کله تاسو ته تا فزمه کي وا جعلنا لكم فيها معيشه او ګور زول لمنګه تاسو ده پارا پدې پا کې معيشه ازباب دو گذران قليلم ما تشكرون ډېر لګد اغاچ شکر وبا سي تاسو ولک شکر وبا سي جی با جی بدر کړی دی ازباب د گزاران می در کړی دی زما شکر او با سا اتبادم